Пам'ятає, що під нивкою в ямі сховано мішечок зерна дітей наводувати. Помруть, коли віддати його. І через те мовчить. А вже ось їй стало так, недобре. Вона чує, смерть приходить до неї. Що тоді з дітьми станеться? Пропадуть без неї. Тепер і аби жити. Прятує дітей і без того схованого зерна. «Пустіть!» Вже не казала, а харчала жінка. «Я скажу!» Ну, так би і раніше, а то замкнула рот!» Посміхаючись, проговорив допитувач. «Одв'яжіть!» «Кажи тепер!» «А то знову підвишу!» Накидається він з погрозою. «На нашій нивці!» Ще під яругою коло горбка третього від межі під оземеною. Шепотіла жінка ледве жива. Разою її командою допитувати своєму помічнику і той ломакою розбиває крижані чоботи тяжко до крові ранючи ноги своїй жати. А вона болісно зітхнула і затихла на віки. «Не жаліє вже нічого і нікого», – зауважила старша. «Нікого розсобачились, ні малийсь, ні великих не жаліють», – продовжує старша. «До нас насунули якісь двадцятитисячні, чи що. Скія ж Москви розміздилися в не своїх хатах і давай викидати хліборобів на вулицю. А викидають з дворів кожного, і дорослого, і дитину. Прямо в грязь і на холод, бо вже настала осінь. Йдуть в один двір. Там самі діти в хаті сидять. Їхніх батьків вислано, а матері померли. Кричать партієць на них. Забирайтеся геть із хати. Діти не рушаться. Тільки глядять запаленими очима на чужих людей. Лаються тисячники і, покликавши сусіда, наказують йому «Викидай дітей!» «Не можу!» «Що хочете робити зо мною?» «Я згоден загинути, а дітей викидати не можу!» Вилаяли його брудною лайкою по московському і прогнали з двору. Самі взялись до дітей, похапали їх і викинули на морозну грядюку. Так викинуті діти – і валялись на холоді, хто де притулився. Цілий тиждень мучились. А ті ж вражі тисячники, і тоді не дали дітям спокою, послали віз. Забрано на той віз дітей і також матерів, які розшукалися. І відправлено за тридцять верст до байраку. Викинуто всіх вниз, а там же глибоко. Багато дітей, коли падало, покалічилося. Там і конали, поки смерть їм прийшла. Декотрі сім'ї раніше сховалися в сільських кутках. Люди їм сказали, вирийте ями в землі, на пригорбах чи схилах, робіть собі житло. Ми дамо вам, що треба, лопатки і дерево. Рили житло бездомні, і там якось тулилися до самої зими. А взнали ті тисячники, обступили, і повикидали бідних на сніг. Тоді багато на смерть помело. Жінка з двома дітьми тулилася в хлівці, у дворі знайомих, ніби в хатці. З'явились тисячники, і на сніг викинули. Діти чіпляли, просили, плакали, а нікого з тисячників не розжалювали. Загиньте і тільки. Під вечір один старий сусід каже удові, «Так, пропадеш». «Іди в город, в Харків, до мого сина. Він з сім'єю йде, має. Там і робитимеш, і проводуйся». Жінка послухалася. Одну дитину в того сусіда заставила, а з другою поїхала в місто. Її прийняли в добрій годині. На початку годовано потроху, бо вже була опухла. Отак От робиться. «Бо все інше стало», пояснює молодше. «Колись убивали тільки вночі, а тепер і вдень. І людей до того призводять таких, що вже не тямлять себе».